Їй, цинок, в Оксамитівку із Ясуй, що означає «Петя-петя-петушок, золотой грібешок, петушок з високой спіци бережоць свою столицю. Огюст відчув полегкість, вийшовши із затклого вагона на станцію Ворожба, але ненадовго там його огорнула ще більша тривога. Це була інша ворожба Бідна, холодна, сувора і чужа Як доїхати до Оксамитівки? Оксамитовка? Тепер це зветься Червоний шлях А добратися туди можна пішечки Тут якихось сім верст, не більше Я якраз йду туди на базар Пойдем, проведу Баба несла великий кошик з продукцією на базар. Щас на базарі можна наміняти всякої всячини. Прошлий раз я таку ловку скатерку виміняла на курочку. Самого ксамітянка скатерка. Він на ній з самовара чаї розпивав зі своїми хранцозами і немаками. А тепер він де... Де? Ніде його не видно. Утік, навірно, експлуататор, кровопивця народу. А завод тепер принадлежить народу, імені Паріжської комуни називається. А рахвінатний поки що не робе. Щось у ньому іспортилося послі взрива. Взрив був такий, хай Бог милує, Звиняйте, що я кажу. Бога ж нема Так от такий взрив був Що думали, що кінець світу настав Стіко людей повбивало Кажуть, сам Ксамітенко бомбу заклав Щоб завод нікому не достався Отакого От, от потихенько і прийшли Жалько, що церкви позакривали Нащо було таке робити? Кому вони мішали? Тепер, хай Бог милує, зробили всередині склади, мішки із сахарем складають. Ви в Бога вірите? Ну, навіть якщо і не вірите, зачем таке робити? Он що, понаписували? Релігія – опіум для народа. Я читати вмію, я грамотна. Хоть який був ізовер Ксамітенко – але школи настроїв, і дітей всіх повиучував. У нас, знаєте, всі в сьолах тутешніх грамотні. А вам то кого? Моя знаю? Попа Парфенія. Чого ж не знати? Знаю. Його церкву єдинственно не закрили. То всі туди і ходимо? Ні, не подумайте. Ми в Бога тепер не віримо. То так, аби... Було як за старих часів. Так от батюшка старенький уже, немощний, тому його і пожаліли, і церкву йому оставили. А остальних попів одних постріляли, інші самі повтікали. Батюшка Парфеній трохи того, ну, знаєте, наче помішався. Він, як і раніше, такий був, як то, що ляпне, то ти і збудеться. То, кажуть, як прийшли до нього церкву забирати, то він їм, бачу, черві пожирають ваші лиця. То вони і спугалися. Ви питалися про ікону чудотворну? Так її нема. В Москву забрали. Кунсткамеру. Не чули, що вона таке. От я до базарю і дійшла, а ви далі ідіть. Там за базарем гадючник, а в ньому і церква. Огюст нікуди не поспішав. Він не знав, як діяти далі. Ось він і Оксамитівці. Тільки Оксамитівка вже не та. І базар не той, і люди не ті. Все не таке. Де тут шукати ксамітинків? І чи лишилися вони в живих? Мабуть, доведеться таки піти до отця Парфенія. На базарі було людно і гамірно, як завжди. Тільки не було тієї спокійної діловитості і майже ритуальної поважності торгівлі із стабільним асортиментом товарів, як колись. А був хаос, була нервова метушня. Бройлерівський рух покупців і продавців і абсолютно дикунська пропозиція награбованого добра, що вимінювалося за немислимо жалігідний еквівалент у продуктах.